Розділ 30. Анна. Неділя, 18 серпня 2013 року. Рано вранці. Я ж бурляю телефон через паркан, якнайдалі. Він падає десь на межі кам'янистого насипу та колії. Мені здається, я чую, як він котиться до колії. Здається, я досі чую її голос. Привіт, це я, залиште повідомлення. Здається, у мене у вухах ще довго лунатиме її голос. Коли я повертаюся до будинку, він уже біля підніжжя сходів. Дивиться на мене сонними очима, нічого не розуміючи, намагається прогнати сон. Що відбувається? Нічого, відповідаю я, але чую, як тремтить власний голос. Що ти там робила на дворі? Здалося, щось почула назовні, виправдовуюсь я. Щось мене розбудило, не могла заснути. Телефон дзвонив, каже він, потираючи очі. Я плескаю долонями, щоб вони припинили тремтіти. «Що? Який телефон?» «Телефон. Він дивиться на мене, як на божевільно. Телефон дзвонив, хтось телефонував, а потім поклав слухавку. Не знаю я, не знаю, хто то був. Він сміється. Певна річ не знаєш, з тобою все гаразд. Він наближається до мене, обіймає за талію. Ти якась дивна. Він на мить затримує мене в обіймах, прихиливши голову до моїх грудей». Тоді слід було мене розбудити, якщо почула щось підозріле, – нарікає він. Не слід самій виходити на вулицю, це мій обов'язок. Усе гаразд, – відповідаю я, але мені доводиться міцно стискати щелепи, щоб зуби не клацали. Він цілує мене в губи, протискає свого язика мені до рота. Давай не повернемося в ліжко, – пропонує він. Гадаю, ліпше випити кави, – відповідаю я, намагаючись відсторонитися. Він не пускає. Міцно тримає мене в обіймах, а сам стискає рукою мою потилицю. «Ну жбо!» – наполягає він. «Ходімо зі мною! Я відмови не приймаю!»